us saludem una nit més des dels estudis de la veu més íntima preparats, preparadíssims per començar l'hora més intensa de la setmana aquí fem l'únic show radiofònic del país que també es pot veure a través d'internet des de la nostra pàgina web nova pàgina web www.laveumesintima.tk i acompanyant-nos en aquesta nova aventura d'aquesta setmana davant mel com sempre la inconfusible la nostra grandesa Davínia de bona nit Davínia molt bona nit Albert, molt bona nit a tots una setmana més, una nit més, a la veu més íntima, com cada setmana, un cop més no defanyim i continuem aquí per apropar-vos a doncs, aquests 60 minuts més intensos de la setmana. I en aquest fenomen radiofònic en aquest xou, com tu dius, ens acompanyen, a la veu més íntima, la rubia Clàudia Bartolomé, com no, a la meva dreta. Molt bona nit, molt bona nit perras i perracos, què tal? Molt bé, molt bé. El teu carnaval? El meu carnaval lo llevo dentro todo l'anyo, nena. I tu, Tamara, que t'ho està... Ja, sé com me... estàs sitjant, que li pregunti a Tamara. No, Tamara no, no, no, no, me parece muy bien. Muy bien. La veu més sensual del país. No. Bona eh... nit, Tamara. Com bé? Sí. Que li digui a l'audiència, que s'ha disfressat. De què t'has disfressat? De... De, de... de no vaqueres. Mirelles. De capitán. De home i capitán. Més endavant saludem lo <laughs> a l'Oscar que no el tenim aquí, però el tenim d'enviat especial als carnavals de Sitges, tan coneguts arreu de Catalunya. Eh, però també saludem a tots els que ens escolten a través de Cultura FM, Trinitat Bella, Radio Tiana i totes les restes de ràdios del país i també a tots els agents que ens miren en directe per la nostra càmera web de l'estudi des de www.laveumesintima.tk Una salutació a tots ells eh, Tothom que vulgui participar en directe ho pot fer, com ja sabeu, a través del nostre telèfon, trucant-nos o enviant-nos un SMS al... Als 116-71-15-28. Tothom que vulgui trucar a través de l'ordinador de Skype també ho pot fer agregant-nos a... A la barra baixa veu barra baixa, més, barra baixa O bé enviant-nos un mail... A laveumesintima.com I ara també ho podem fer a una nova pàgina, tal com ha dit l'Albert, és... Des la de nostra pàgina web, lesveobles.laveumesintima.tk Però quines coses més han de passar durant la propera hora de línia... Doncs com sempre ja estem acostumats a desvetllar noves sorpreses a part de parlar dels temes que ja vam dir que eren la guerra de sexes i les relacions sexuals amb exparelles, cosa que tothom ha comès, cosa que tothom ha fet. Eh, avui desballarem altres coses sobre la nostra festa la festa, la festa, la festa que farem el dia 31, com vam dir ja la setmana passada 31 d'aquest mateix mes, que són només tres setmanes sí, sí. Dijous 31 de març a la discoteca de Barcelona Costa Breve Una bueno, fastassa que muntarem els de la veu més íntima Amb regals, amb sortejos, eh, amb regals segur, eh, amb amb regal segur l'entrada eh, Més endavant desballarem més cosetes Com estem aquesta nit? Comencem amb ganes? Comencem en ganes i la gent del chat està cachondíssima, eh? Siempre, jo aquesta gent... Eh? Siempre, siempre. ja. Com han anat els carnavals? Us heu disfressat, Clàudia? Jo aquest any no he sigut una mica més recogidita, però jo vull que expliqui la Tamara perquè no això... No vull explicar se nada. ...se sucede de Bob Esponja o no. Vull saber-ho. No, no me t'has heu... disfressat o no? Sí, però de vaquera... De? de vaquera no, és que a mi no m'ha no ha dit això Ha dit de granjera a ver, Era de granjera eh, oh. En fi, era de granjera Però clar, la gent pensava que íbamos de vaqueros Pues al final dixíamos de vaqueros Més que era malo no. el disfraz Sí, imagínate Sí, la gent us va condicionar i al final vau canviar de disfraz En comptes sí, de... Sí. de granjeres Va, de... sí. mm, vaqueres Bueno, té la seva cosa eh, Després us, plantejo... No, us plantejo ja El tema Carnaval. Eh, és un dia que curiosament veus a la majoria de noies Tothom carda Tothom la carda. De... La Davínia per què diu que tothom carda? No es he tingut feia... la sort de cardar per Carnaval? Diria que pràcticament mai no. Ni Carnaval ni de no Carnaval rús. Imbècil eh, No comencem Sí, millor mm, Ja m'he perdut, Davínia per carnaval les tí. noies les noies acostumen a aprofitar per vestir-se i ser una mica més sexy una mica més sexy com guarra com guarra sí, com una mica més i la meva pregunta és per què per carnaval si volen provocar que ho facin tot l'any ja però tenen excusa així van de penques i ai pera no, no però no, és okay. veritat sempre és enfermera no enfermera sexy enfermera de sexy poli, no? de poli de sexy de poli sexy exacte que del que sigui però sexy exacte sí, que, que, jo, que jo no estic en contra eh, però simplement dic ostres com és, no? Com Vesut és que... ves Sí. No podria ser carnaval. És que m'imagino el... Espera, però aque... també heu... Escolta, Mínia, que... no, aquest carnaval no he sortit al carrer. Les así, ties, no sé les ties exis i, i els homes aprofiten per vestir-se de dona, eh? Perquè això és supercomú. Sí, també, és veritat, és veritat. Sí o no? Això ho no? dins, que ho porteu dins, vulguer o no? És es que... Todo sale. El tema carmín tira. Sí. Tacones, hombreres en les tetas... Todo, todo... <laughs> Ja Déu-n'hi-do, esteu deixant bé els homes, eh? Com sempre. Bé, bueno, és es per, per escalfar una mica l'ambient. Bé, bé. Eh, els temes d'avui, Davínia, com tu has dit, parlarem sobre la guerra de sexes, aquests mites que normalment els homes sempre fan alguna cosa, ostres, doncs les dones, normalment, avui direm alguns mites d'aquests, i els tirarem a terra, o no, potser acabem arribant a la conclusió que en el fons és veritat. També parlarem a la segona part del programa sobre relacions que hem tingut amb parelles que ja no són, bé, bueno, amb exparelles. És dir, si hem tingut relacions sexuals o si podríem tenir, si, si seríem capaços de... Si hem si tornat o si cauríem amb una... Amb parelles amb una que parella. ja hem tingut. Eh, tot això ho poden fer a través de Davinia Record de totes les vies de contacte. A veure, ens poden agregar al Facebook, com o no, a www.facebook.com barra la veu més íntima. Eh, ens poden enviar emails a la veu més íntima arroba gmail.com o també a la nova pàgina que has dit tu que és Uh, festa, arroba... No, no. això I és això... un bé <ríe> per a la festa. <ríe> és uh, laveumésíntima.tk la Tres dobles a, a veumésíntima.tk Tudom que vulgui trucar, ho pots fer. A través del telèfon, que és el 617-715-28 o a través de l'Skype, també ho podem fer durant el programa, agregant-nos com a nom d'usuari, la barra baixa veu, barra baixa més, barra baixa íntima. Exacte. Mm, Emplacem a tots els nostres oients que ens envien també. Ens poden enviar SMS, que llegidem en directe, el 616, 71, 15, 28. Pot ser sobre els temes que parlarem avui o no, pot ser dels temes que els hi vingui de gust. I tant. Comencem de ple amb el tema guerra de sexes. Mm, estem les tres molt atentes. Alguna proposta? Sí, sí, estic esperant que arranquis. Aprofitant que ets l'únic noi avui, va. Treu, treu no el tema. Massa, eh? el tema, va. A veure... <laughs> què, què opina l'Albert? Jo, jo començaré vale, dient-vos una típica d'homes. Eh, els homes, normalment, les dones sempre dieu que els homes, després d'un polvo, ràpidament marxem al lavabo. <laughs> ¿Que marchemos al lavabo? ¿Al lavabo o se va de casa directamente? A la Tamara, que marxen rápido. Claro, ¿tú qué te fan? Que marchen rápido, que no nos quedemos. No la Tamara la Claro, no, durante no. años no has dicho lo mi capitán y se iban todos, pero ahora tienes ¿Qué? la clave secreta. Me lo recordaré esto de la vida, ¿verdad? Pues sí, porque nos pones cachondos. Això, hi ha moltes dones que es queixen de que els homes, després de fotre un bon polvo, normalment marxen ràpid. A l'agabo... Tu, tu marxes o fas rotllo cotxerita? Sí, sí. Tu ets de rotllo cotxerita. ¿Què, què vol dir, rotllo cotxerita? Expliquem a tots els nostres vients al llit, l'abraças... A l'osito. N'estàvem fotent de mi, només m'ho sembla? No, és que fas la cara. Ah, vale. Faig cara de què, Davínia? De peluchin. De cucharita. De, de de cucharita. De cucharita. Sí. De, fi. Penseu que, que de és postre, comú... Eh, entrar... eso? <laughs> Penseu que és comú entre els homes? Jo, això de marxar? Jo crec que hi ha de tot. I... A veure, és que depèn del que tu quieras amb el tio amb el que t'acosta. O, o no. sigui, que tu los eixes. Tu que acabes ben, i les no. adiós, rei. Però és que encara que sigui un tio sí, de nit, no té res a veure, encara marxi a la o marxi de casa, que més pot quedar un rato. Tamé. Perdona, i marxa al lavabo i Exacto. que és el lavabo? <laughs> Exacte. A Chicos, a que t'ho digui, seveu al ben... lavabo. Si seveu al lavabo, lavabo, lavabo? està dient. O sigui, si algun cop has anat al lavabo, què fas? Pixes, te mires el mirall, mires quan has suat, te asseques, te dutxes... Que... Depèn, depèn del polvo, no? Pot ser que el polvo sigui tan bo t'hagis cansat tant que, que, collons, que vagis a, a fotre't una bona dutxa, no? O a netejar-te, o a beure aigua. Depèn. Ah, bueno. Yeah. A netejar -te. Que pulcritud, eh? Sí, sí. Té muntant espectacles. És un noi genic. Escolta una cosa, vosaltres no teniu algun mite d'aquests? Jo aquest te'l tiro terra, perquè he vist de tot. Gent que marxa a l'hora, gent que es queda al llit, gent que s'ha quedat passat i ja no... Fins al cap d'un quart d'hora no hi no veuré res més. Sí, ja. parece que està medio muerto. És sí. es que això, és, a més, és un tema, és com una regla no escrita, que allò xusques i, i t'has de quedar dormir per què? Per què t'has de quedar dormir? Què passa, tio? Sí o no? Exacte És com una regla no escrita de, Ja que estàs, pues duer pues, no, Home, també canta. no és que tenen la recuperació no? El temps de recuperar-se molt ràpid I com acaben de fer, ja t'estan burxant Vinga, vinga, vinga Vinga, vinga, que... Otro, otro, no? I què? I ja Que no estàs contenta I tant, que sí ah. Que viva la recuperació fàcil, mare no, meva I la meva es que, No, però sí, ja tot Mites, mites que tingueu vosaltres Por ejemplo, ha mucha gente que dice que les mujeres... Eh, siempre hacen el amor y que no pueden tener sexo. ¿Es, és veritat, això, que les dones no són capaces de, de, de, de separar sexe i amor. Mentira, cochina. És mentida, sí. Verbo el verbo que perreem aquí. És molt bona aquesta cançó de Vinia. És la nova, de Floraida, Turnaround. Floraida, Floraida, yeah. Come on. <laughs> que això, que les dones són incapaces de separar sexe i amor. Escolta, jo puc fullar,/, estimar. Preneu nota. Clarament. Les dones poden tenir una mujer evolucionada. I només no? follar? No. Puc follar barra estimar. I, només... I puc follar i estimar. I és follar? Només follar, claro. També. Eh? Podem fer tots. Xo... Sí. Follar barra... I o...? Sí, clar, es té la idea que els homes són més capaços de, de diferenciar. Aquesta tia me la tiro, perquè és només exa, només m'agrada, i aquesta m'agrada, amb, aquest, amb aquest espai l'amor, aquesta gent... O sigui, sempre es pensa, es pensa que altres teniu més facilitat per diferenciar les coses. I no Figueu doncs que vinia, les dones o sigui... ens confonem I no, ara nosaltres mateix... sabem perfectament quan un tio és per fer el xaca, ara... el xaca. I quan do pel xiqui-xiqui I quan hi ha alguna cosa Ara una cosa, Davínia Ara acabes de fer feliç a molts nois o sigui, Molts nois estan supercontents de pensar Ostres, eh, puc estar més tranquil Ja no m'he de preocupar De si l'altre pes No Clar, sé què per mi No, eh, has, has fet feliç a molta gent, de línia fixa. Gràcies, Davinia. A mi la primera. Res que eh, És que, o sigui, valtres podeu fer el que vulgueu i no, n'altres sempre són els que ens no, no, en paranoiem. Sí, no, I no. no. I valtres sou els que molts cops us una tia, vamos, és es que ja està, es que ja me l'ha de es que està la pata la vida. No. O sigui, també depèn de la persona. Aquí vas... S'ha de dir, jo, jo em plaço la gent que ens estigui escoltant en directe, que ens truqui, que ens enviï missatges, que, que don, enviïn algun mail, que ens ho diguin pel chat, perquè avui ja estic en Minudia, jo aquí. Som un noy contra tres noyes y, y, y necesito una mica de suporte y de ayuda <risa> Vaig a demanarlo al chat Ya que estoy a... Aviam que diuen No, me parece que va a tener poca... poco éxito eh? Sí, pobre Albert sí. Mira, Gracias Quina confianza Amara. De nada, querido capitán Uy, Uy. Estoy a... Capitán Lo estás viendo, No, no claro més mites sobre dones, que jo en tinc molts, de mites sobre dones. Eh, els tios som responsables del plaer d'una dona? Perquè a vegades tenim aquesta sensació que, que som nosaltres els únics responsables de, de que una dona pugui tenir plaer. No. Jo crec que no, rotundament no. Que això depèn de, de, dels dos, del, del noi i de la noia. O del noi del noi. O de la noia i la noia. Vull dir, depèn de la parella. No és qüestió només del noi satisfeir a la dona. I més que res, que entre parelles pot donar que no tens la confiança com per dir-li al teu noi. Esto no me gusta, saps? I això és un problema. I s'ha jo crec que s'ha de, de intentar, el que diem sempre, no? Diàleg. Parlar. Diàleg, parlar, perquè és la millor forma. L'altre dia ho estava comentant amb una, amb una amiga meva, no? Eh, parlar amb això, no? Que, ostres... Mm, bueno hi ha molta gent que fingeix l'orgasme mm -hmm. i, i, i que a més a més el fingeix molt bé vull dir, perquè he sentit de tot hi ha gent que fingeix excessivament molt bé l'orgasme però al cap i a la fi jo crec que és dolent no, fingir l'orgasme no, perquè, perquè, perquè, perquè l'únic que aconsegueix és que el pròxim cop sigui igual de dolent Exacte. és a dir, no, no es millora perquè el del tio diu vale, ja està, això li agrada I, a, ja no mato, i en realitat no Veus, això és el que jo dic, que és un problema de comunicació. És o sigui, que sempre s'ha de parlar, sempre s'ha de dir el que t'agrada i... El... No vull dir parlar, proposar coses, dir a veure, a veure què fa l'altra, a veure què... Hombre, a veces también muchas mujeres, bueno i también homes no se conocen ellos mismos y no pueden dir tampoco qué és el que les gusta que les hagan. Entonces es un problema. Això, ja, també, això, també, pot ser, això també pot ser, això també pot Passa homes i passa a dones. El primer per saber, per poder explicar què ens agrada, es coneixen als nosaltres mateixos. Ah, perquè tothom necessita coses diferents i no? tothom prefereix una cosa a una altra, tothom se sent d'una manera, tothom ho expressa d'una manera. Tot depèn de la parella, o si sigui, la parella que tens o la persona on ho estàs fent, sinó malament per tu. Llegim mails que ens arriben a la veu. Més íntima arroba gmail.com Vale, una chica que se llama Eva 21 años nos dice que está cansada de salir de fiesta y ver como cuando una tía se lo pasa bien y acaba con un tío es una guarra y cuando lo hace un tío es un crack ¿Me podéis explicar por qué los tíos piensan así? Aquest és el més gran. Esto sí, ho hem va, més d'un cop. Jo eh? crec hem... que el problema no és més que lo piensen els tíos, sinó que, que tíos. Exacta, exacta. No, les pròpias no, tíos... Exacte, No, no, no, lo, tíos lo tíos tíos tíos de, tíos. de puta. Això t'anava a dir? O sigui, jo, jo crec crec que, que, el el que és, problema és més en problema, en problema de, les de les dones que no dels tíos. O sigui, tíos. O sigui, els tíos ja ens està bé. Que ens anem dient penques a l'anamunt. Les unes a les altres. Exacte. Però també n'hi ha tíos que l'ho diuen. sí, però a veure que... Sí, però jo crec que principalment... però... Al final els és igual, la ell se l'apela, m'entens? Se l'apela. Se l'apela, sí, nunca mejor dicho, sí. Amb ell és igual, encara que diguis Jo crec que, que, exacte, jo que, el, que, que el principal problema marparir. és... Sí, no passa res, clar. Seria diferent que surtis cada nit de festa i t'entiguis a quatre cada nit. Dius, bueno, que cadascú que fas el claro, que vulgui, no? Per Però llavors que vagi amb en compte amb les <laughs> enfermetats de transmissió sexual. Escolti el nostre estupendo programa. Sobre les <laughs> ETSs. Però és que està molt difosa, és que no t'hi ries, està molt difosa aquesta, aquesta supercreença. Vull dir, per què? Per què una tia és una penca i un, un tio és un crat. És que no no, no, no, no, no. mal. Vamos mal. Què, què em, em senyales, Davinia? <ríe> Tenim una trucadeta? Trucades, sobretot que ens truca. Ui, m'enganxo. 616, 71, 15, 28. Ara. Tenim l'Ugo. Buena nit, Hugo. Hugo. Ah. Bona nit. Lady Sentim Lady Gaga de fons al mòbil de Hugo. Pues no tenem a Hugo. Tornem a sentir la Lady Gaga, un altre concepte diferent. No més sense que, que sentir Lady Gaga. Pues eh, a mi m'encanta me la Lady Gaga i que s'ha donat un text tocamol i que tira tots els mitos de les mujeres per el sorrell. I coneix el seu cuerpo perfectament i al primer tio que pille, li dixe lo que le gusta. Ella conoce su i els los demás, també. Tothom que ens està veient en directe a través de la nostra pàgina web www.laveumesintima.ca al nostre xat, també d'allà. Què ens diuen? Pues la gent diu de tot. Tenim un xest molt calent que diu si se folla, se folla i que les dones, és el refrán de la, la... Aviam, si ho recupero. Les mujeres que sean unes señoras durant el dia i unas putes en la cama. Olé. Jo crec que s'hauria de matitzar una mica i és que amb la parella doncs està bé ser una mica porc però fora la parella millor contenir-se, no? Crec sí, que també, sí. Es contenen més les dones? O S'ha sigui, arribat a dir que les dones són molt més predes que els homes que són molt més... Ai, que no, que no, que no, jo crec que, no. que depèn de la persona, no? També. És que és tot sí. depèn de persona. Tot, tot el que estem parlant, tot el que parlem sempre, depèn de persona i de... O sigui, no, no, no, no entén de sexes ni de... Si eres una actriz, si eres una rancia, pues vale, ¿no? pero hay gente que no... Tamara, ¿tú, no. Tú, ¿tú qué eres? Una rancia. Sí. Soy muy rancia. No te lo crees ni tú, con esa voz que tienes, va. Eh, que la voz no tiene nada que ver, eh. Sí que tiene que ver, que es una casona no, y una perraca. Frígida. Sí, frígida, ya pero... se ve. Soy muy frígida, claro. Sí, sí, sí. sí. Porque a todos me no, no. más rápido. al ver... <ríe> Lo més ràpid, els homens. Bueno, si Està poniendo cachonda a la Tamara, ¿puedes frenar esto, por favor? No, no, seguiremos per rotllo. Ah, ¿está dejando, perdón? Sí, sí, l'Albert al nostre. Digue, Sabinia, sí, ens, els homens... Si sí, els exciteu més fàcilment, més ràpidament. No. La Tamara ja et contesta, et diu que no. No. Jo crec o sea, que depèn de... de noia, bé, no? Depèn de la persona. Escolta, pues yo me pongo cachonda como una mona, la del 3, jo... eh. Jo que crec que els homes sí, els recitem ràpid. Els homes són molt més, més visuals, o sigui, no? Qualsevol cosa que veieu, ja hi ha, hi ha no? una situació, una imatge, o qualsevol cosa més visual, els homes ja us poseu catxondos. Al xat això, o sigui, estan recolzant això que dius tu, que els teus es posen catxondos més ràpid, i a més a més, diu, se a la primera. Mucho, diuen, aquí. Bueno, L'alba i la pura vicio. No és dolent, a vosaltres en us agrada. Sí, tant. Sí, sí. No Tenim SMS al eh? 616-71-15-28, però ens sentirem a Soraya amb la novetat de Dreamer. Dreamer de la Soraya i tenia més SMS el 616 71 15 El primer ens diu, és anònim i ens diu per què les dones no admeten que es masturben? Com a mínim els nois ho assumim i a més vol que diguem les noies del programa si ens masturbem o no Jo sí, cada dimarts abans de venir per descarregar-me Abans de venir? Sí, perquè si no, posem el catxon de tots És curiós Tu també? Jo sí, però quan toca. Eh, és curiós És curiós És curiós Perquè Perquè és una mica el que comenta no? Aquest oient Ens diu el nom Poden, poden firmar eh? Els missatges també es poden firmar Si al final es posen el nom Si no el volen No, no cal no? Missatge del 616 71, 15, 28 Aquesta persona ens deia Això no Que Les noies Al cap i a fi potser Tant com els homes Tant o més que els homes Però en canvi No sé si per vergonya O per convenció social no ho dieu? Jo crec que fa vergonya dir-ho i moltes es pensen que si diuen potser... No guarda, és joven. Si no Si és molt normal tocar-se. A tocar tot home ens agrada passar-ho No és qüestió que digues, també tu un pepino, però perquè te masturbes no te va passar bé. Però nena, ara es m'ha d'anar a veure. Hi ha molta comence social. Ha molta com... que el això, sí. de la sexualitat femenina està molt amagat, està mal vist, és com... No? O sigui, molt, sí, sí. molt poc més lliberadora que els homes. I des d'aquí eh, convidem totes les noies que ho diguin obertament. No Clar. passa res. Por eso digo que entendería que da esa vergüenza decir eso, pero que se masturben, ¿no? ¿Lo pepino? Claro. Ah, no. <risa> si te metes un pepino... Hombre, no, no hace falta decir cómo te masturbas, pero tampoco hace falta que, que digas, no, no, me masturbo, y luego te tocas ahí como una mona cachonda en tu casa. Claro. <risa> ya no te, no te... Tienes los dedos... <risa> no, no, no, no, está, o sea, ya está, ya, ya huella, la Tamara... Quina imatge, eh. quina imatge. Mira, mira, s'esmira, s'esmira per si de cas. Enséñalos al xat, por favor. Quina imatge, quina imatge. Eh. <ríe> Tenim un altre missatge. missatge? missatge? missatge. 616, 71, 15, 28. Aquest sí que es valen i diu el nom, eh? de Barcelona diu, los hombres vamos calientes en la discoteca siempre. ¿Por qué las mujeres no llevan un cartel que lo diga? Jo crec que insinua que és difícil, difícil entendre'ns a les dones o, o com va això? Eh, jo crec que posa una mica el tema de que els homes a una discoteca van molt més a buscar o anem molt més a buscar el que, el que busquem, no? doncs una tia, eh, estem més oberts, no tenim tants pudors, no tenim tants problemes, no necessitem xerrar quatre hores, però... i en canvi les dones potser no, o almenys no ho sembla. No ho sembla, però realment, vamos a lo que vamos, també. Això també cae un mito. Les també noies també... No? Potser ens una mica estimar. Ser, clar, es la clau, la mirada, com hem comentat algun cop. La mirada del caimán. La tàctica. El que la tàctica del caimán és imprescindible, clar. Contacte visual i a partir d'aquí el que a veure, què passa. Exacte. Més mites tenim sobre la taula. Eh, jo crec que les dones mm, són una mica més fredes que els homes. No. En quin sentit? Us, que us, en, us interessa menys la relació sexual? O no? I és a ser fria? Mm. Però tampoc és que ens interessa menys. No, o sigui, no potser menys. tenim més coses al cap. També, no? Que fer? Que no pensar. A Què vols dir? Que no poden fer dues coses al mateix no? Per sí, tant, considereu que... que us interessa menys la relació sexual que no, no pas als no homes. Sense. No, Home, hi ha, dones que, hi ha dones que sí que s'hi porten temps amb la parella i tal, que li però donen importància a altres coses i el sexe ja... Però, però és diferent que li donis importància o no al sexe, que és que està dient, que els homes que donen més que nosaltres, el valor que li dones dins d'una relació, no? Home, sí. jo crec que és una necessitat física i, per tant, tothom Però ho necessita. Però tan igual homes que, sí. que dones. les dones també, el que passa que jo crec que una mica com l'ho de tocar-se, que és per conveniència social una mica... Potser no, no es he... tant, no? Sí. Però entre parella jo crec que s'hauria de poder dir, no? Si hi ha prou confiança. Sí, jo crec que també. Però bueno, jo n'hi no havia poden... pensat. Jo ho veig igual no pels per, per dos costats. Bé, un mite més que tirem, no? A terra, llavors? Sí, avui és la, la nit de... Sí, estan callats tots, tots, eh? No... Recordem vies de contacte de vinia eh, Pàgina del Facebook 3. facebook.com/ la veu més íntima que més al correu la i també la nova pàgina que és 3wu que més que més Un telèfon per trucant directe 617 71 15 28 i a través de l' Skype doncs, laança' reggat el nom d'usuari la/ barra baixa veu/baer més/ixa íntima. Hi ha molts homes que pensen que la, que la dona és més passiva que l'home. I això et volia dir, que si pensava que, el, que els homes pronien més la iniciativa. Que si les dones sempre esperen que els hi entressin, que els vingués el tio... Jo crec que, que majoritàriament no? sí. Jo crec que també... Jo no soc així, eh? Jo no, que... lo veo i me lanzo, però... que què, a l'hora de ligar o a l'hora de follar? De tot en general, mm. engloba-lo todo junto. Jo diferent. A l'hora de, de ligar, sí. sempre esperes a que vinguin sí. més. Però a l'hora de tenir sexe, depèn molt de la persona No, no, no teniu cap problema, no? No, va, no. Cap un. A veure, tu què? Tu, de... tu sempre vas, no? Les noies, les noies sempre t'esperen, no? Tu, tu què creus? sí... Va dir en el programa aquell mític que era Timis tirades casques. Que era que no tenia tàctica. Que es quedava la columna mas bruta. Això allí, que com a transformarada. Així sí, també toca dir. Guinos. A altres aquí. Ah, però, a l'itzol alguna mica més actiu, eh? Bastant més. Espera, una nota pel bé de les fèmines. Cubretes. des del Facebook, des del Facebook ens diuen, no diem el nom. Ehm per ja començar, riu. la majoria de tios, penseu que per tenir el membre erecte ja sou suficientment homes i que, per tant, amb, els, amb el Mete i saca ja en teniu suficient. Això... Penseu que realment se m'ha sigut. Una altra, mitra, no? que, Ai, un altra mitra, que els homes que sí, tenen que... suficient en quedar-se ells a gust sí. i deixar la tia allà... Ja s'acaba vient, si no també m'és la... igual. I doncs. això m'ho he trobat, eh? És molt agui estar per a vosaltres, tios. Això no es fa. Fatal. Ja, ja, aquella tia ja no ho ja no veureu més no. Per, això, per mateixa... això és tan important no fingir els orgasmes Perquè clar, si acaba i tu fas ah, En eh, la final, i el tio N'hi no, i potser me falten anys ja, ja, sí. Però Allò... també s'emocionan Quan lo s'emocionen i diuen venga, voy a por otro Llavors, I... ah, o sigui... ni tanto ni tan cal ah, O sigui, cal, ho no? feu una mica també per, per... Faxi... Com per enfotre-se de, de, Dels nois o què? És es que que mala eres, la mateixa... que perra que la, mateixa, la, mala. Sí, sí. la mateixa noia pel Facebook que ens diu per no dir que quan aconsegueu que la dona arribi a l'orgasme, finzitó, no, finsí. Automàticament se'ls puja l'ego machito, aquest, i sembla que camineu a dos pams de terra, cosa incomprensible. És <ríe> es que és molt tòpic això. Yeah. Tu penseu que és vital? Que, que quan desto o los amos, s'ens puja l'ego i anem una mica amb dos pams sobre la terra. Sí. Sí. Sí. A més a més, sigui fingit o no fingit. Les dones fingiu molt? Uh, Fins en jo, jo crec, jo crec que, hòstia. Hòstia. Que moltes. És que, a veure, és moltes una cosa fingeixen? per pensar, cony, jo no, però jo una, no, hem, hem no de parlar amb, amb nom de moltes ties, doncs jo crec que sí, que moltes sí que fingeixen. Moltes sí, però jo, jo no i perquè em faig doncs molt que em faig una mitja. Aquí que, que jo què? no, però segur que algun cop heu fingit. O sigui, no em toca les Jo sí, jo sí, sí, no diré el nombre, pobrecito. No, no cal dir el nom, però sí que heu fingit algun cop llavors. No sé, sí. però hi ha algun per, per, per la vida que es creu que és un... màquina. Un màquina però i me dejo mi bé. Culpa, culpa vostra. Home, i perquè ell també es pensa que així ja n'hi ha prou. Però depèn també de de amb qui et vagis al llit, si és una parella estable i tal, pues no finges, hombre, és feo, això. Hombre, és feo i te jodes la vida, perquè cada vegada que no hagas... claro, que, A més a més, jo me pongo de muy mala hòstia quan no, no acaben. Que decir, tu, o, o sea, no, no hagas bien tu trabajo no te vas. La Clàudia bueno. la, sí, la veiem allà com un gos rabiós... Clar, no, no, no, em poso molt mala llet, eh. Si un trucar si estic de mala llet, pues potser estic a mitja, correu. Sí, sí. Co I una altra gran mita que, que ens ha comentat una altra noia eh, pel Facebook facebook.com barra la veu més íntima diu que els nois normalment automàticament diem que ens mereix el doble del que realment ens mereix això ho hauries de contestar tu Per què feu? No, jo, jo us estic preguntant si Però ho escolta, el ja. típic d'anar lavabo i, I mirar la xurra del, del lau Això a què se deve? Vull dir, no, esto lo hacen i compararse-la no, ja. molt Sí o no? Això ho feu eh, Jo no <laughs> Jo l'únic cop que heu fet és un lavabo Que tenia al costat els RPK I vaig dir, home, ja que estic aquí no? oh, escolta, Això poc... m'interessa molt I aquesta dia dels ja, pocs ja. afortunats ab... Vas Mira, a mirar, no, no, és es que me, me, em trec la jaqueta i tot, explica ara, per favor, el momento churro. Estava la festa a Sutton, a una discoteca aquí de Barcelona, al Club, i, i no res, i llavors jo estava al lavabo i de, de sobte em giro i dic, hòstia, si és el Jardar Piqué, no? I llavors, clar, jo estava allà pixant i dic, home, sentic aquí al costat, doncs, saps, si sóc si dels pocs afortunats que li pot veure la polla, i no res, i li vaig oh, veure, no? no? Però ja està. I, d'acord, vale, i el resultat... Des, després us l'explico. Eh, penseu que els nois acostumem a dir que ens medeix el doble al que realment medeix? Molt, sí. El doble pues tampoc, però tampoc. No, no, però que és un uns centímetres, centímetres de massa. Al, algo se suma, en plan regalillo, sí. però... Sempre, sempre, me, sempre tirem Plus. lluny, no? Sí, sí. Això demostra que el, el tamaño no importa. Però igual que moltes tiren les tetes. Però igual tia. que moltes tiren les tetes. A veure... Ah, no, és veritat, Davínia, tens tota la raó. Igual que amb, la, amb els pits amb el pes. Que també m'he trobat jo alguns casos... No, a ver, a... Ja m'he trobat alguns casos que et diuen no, no, si peso, ja què sé, eh, 55 quilos. Como bueno, tampoco vamos por la vida y cuando kilos. pesamos precisamente. Bueno. No, però cop, no, però algun cop sí, algun cop sí que m'he trobat, eh. Es más, ¿quién es el cateto que, pre que pregunta el pes a una mujer? A una tía. No, no, però a vegades surt el tema i diu Anna, doncs... És que m'he que pesos 55 quilos dius, no, tu com a mínim pesa 65, que no, que no et dic que, no que, pasaries, que sigui molt, eh? eh? Sí, sí, ah, sí, que, ja, eh? Dir, de fet, 50 o 55 són pocs. Però, però, clar, no sé per què amb aquest tema també enganyeu vosaltres les dones. Ara m'està fent gràcia. Joder, pesa 10 quilos més. <laughs> Escolta, però el problema, el problema de, la, de les peres, això és culpa de l'intimisme i tot això, que és superpuixat, eh? Sí, sí, sí. Que això us enganya moltíssim. Veieu una cosa que després no és... No és vuestro cas perquè vam anar aquí totes a ser eh, engañar-nos. Però és veritat, clau, jo antaño tuve mi 85, i a te lo ponías tot per arriba i això engaña moltíssim. Ara, l'hora de treure-ho... Sí, vam a una sorpresa. Mm. Clara, per són moltes noies també, us fa com a vergonya quedar-vos en... sense roba. A les que mienten. Sí. Sí, ara la... ens jo... passa. Jo estic segur, no? Si alguna noia et diu, jo que sé, tinc una sen deu i després això és mentir d'una manera que no... Dius, ¿dónde tampoco, vas con tampoco... los tomanitos yeah, no, nena? No. To más <laughs> exagerat o què? Massa. Massa, massa. passat. <ríe> Molt. Bueno, yo quería decir un mito que nos han dejado en el Facebook. Facebook. A ver què opináis. Les mujeres se sienten más poderosas cuando practiquen sexo oral. Ens han deixat al Facebook, al muro del sí. Facebook. Qui ens ho deixa? Carlos Garralda. Carlos Garralda ens deixa una notícia que va sortir al diari que diu que les dones ho sentiu més, poderosa. més, poderosas, més poderosas amb sexe oral és veritat això? Sí. jo crec sí. que és veritat no, no, sí. crec jo crec que també sí. a mi me passa a ver, quan tu lo haces controlas el placer del tío o ara sea, justifica la respuesta el poder que tiene o, o et que controlas el poder del de, placer del tío no, no, malver Només cal veure les vostres cares. Exacte. A veure, és un moment, és un moment, és una pràctica en què la dona és que... O sigui, és veritat, té el poder, té el poder sobre vosaltres, vosaltres esteu allí i a veure què. Sentiu poderoses, no? Com us agrada, eh, les dones, sentir-vos, sentir-vos que ens teniu com un cabell, els tios? Sí, sí. <laughs> és que això posa cachonda dos combats ens passa. Ara, pensa en algunes postures sexuals que són una mica sumisses per part de la dona. Baixo estem posant molt right, més. La postura del perrito, pues quatre patas. Ja potes. està, doncs són coses així que que, que l'altra domina l'altra se sense més, més poder. Tens tota la rauda vinia. Ja està. En lo que hay. El manca, és lo que hay. <ríe> Les versem falam nosaltres avui. Les versem falam nosaltres. Per cert, també hi ha altres per a ell. A ver, está claro que somos diferentes los hombres y las mujeres, que nosotras somos más cariños más cariñosas, estamos acostumbradas a proteger, somos dulces, tiernas, leales, ahorradoras, bueno, somos la hostia. Y además tratamos a los tíos como reyes, pero bueno, también hay que decir alguna cosa buena de los tíos, como por ejemplo, que algunos saben matar arañas y cambiar ruedas. Bueno, bueno. Prou, no? Bueno, escucha, pues a mí que me maten arañas ya me va bien, que les tengo No, no, no, no, a no a mí también. Muy eh, bien, chicos, sabemos muchas, muchas y muchas cosas más. Yo creo que el problema és que les dones són molt més calculadores i ells són més pràctics, i és una qüestió no de matar arañas, sino de que jugamos más con las neuronas nosotras que ellos i <laughs> al final los pobres, can rendidos. Però això és es una cosa naturalesa, ¿eh? no puedo evitar, no pasa res. Però són mitos. Claro que ellos también protegen y pueden ser igual de cariñosos. Claro. Pueden hacerlo todo. Igual que nosotras podemos cambiar ruedas perfectamente y matar araña. Hombre. Hombre. Hombre. Jo no puedo matar araña. Por favor, mujer. I bé, aquí, prou, Albert. Fins aquí arriba el nostre tema de, de conversa i vull passar l'altre ja perquè és que ja toca. Així que, <ríe> i s'enfada amb mi, s'enfada amb mi. Relacions sexuals, relacions sexuals amb, amb parelles que hem tingut en un passat. Relacions sexuals amb parelles del passat. És un tema proposat per una de les nostres oients. Va proposar aquest tema, relacions amb, amb exparelles. Eh, vosaltres seríeu capaços de fer-ho amb, amb una parella del passat? Sí, sí, sí una mica Totalment. més explicat perquè per eh, duri sí, el programa fins les 12 sí, directe, sí, sí jo crec que molta gent ho ha fet i molta gent encara que di que no, que no, que no ho acaba fent, encara que aquella persona al final hagi acabat malament com és allò, donde ¿De hubo fuego ah, que queda... queda tenissa no, no sé. sempre queda alguna cosa però potser, però potser sempre hi ha una de les dues persones que ho passa pitjor no? sempre depèn, depèn, no, hi no, depèn que... del que s'estableixi ah, sí. depèn del que ha quedat, com ha acabat Eh, què es pensen les dues persones, saps? Mm. De lo que quieren en aquest moment? Exacte. Sí, vosaltres serieu capaç de fer-ho. Sí. sí. Seríeu capaç, és una cosa, us agradaria fer-ho? Sí. I tant. Clàvia? Això, és és la Clàvia? És que és complicat això, perquè potser et trobas amunt i després això, lo de los fuegos, és muy peligroso, eh? O sea, me defen molt del no? que Lo de que de dono el fuego, que ja, no ceniz, ceniza, cenizas. Ceniza. Tenista. Alberto? Ese és peligroso. Jo, què? Si seria capaç de fer-ho amb una exparella. Eh, no n'he tingut masses, però pff, seria molt difícil. No us ha passat que al cap del temps us trobeu? Que sé, nunca digues eh? nunca, però jo crec que no. seria molt difícil. Bueno, però no t'ha passat de trobar-te amb una parella que fa anys que no veus al metro, amb una discoteca, o això... Sí, horrible. I el, el eh? típic moment de mirades i tal... No sé... De sí, sí. cuánto tiempo De cuánto tiempo. De que teníem. I que aquesta mirada de... Hostia... No ho has estat mal, eh? No te te dona mal el tiempo, eh, chato? Saps, allò? És perillós. Ara continuem amb el tema. Abans saludem des dels carnavals de Sitges a l'Oscar Penya. Bona nit, Òscar. Hola, molt bona nit. Què tal? Com esteu? Hola. Hola. Hola. Hola, que m'escolteu bé? Sí. sí. Vale, esto pues es una mica fluyo, ¿eh? Pues que aquí ya voy a Monchibarri, Monchibarri. El, el que estás organizando tú, que la estás liando seguro. <risa> ahora batiste, ahora estabas dando fotos. I com estan les coses del carnaval? Nosaltres bueno, aquí? aquí hi ha una festa increïble, la gent està tothom per la platja, tothom ballant amb les carrosses. Bueno, unes disfreses molt guais, molt xules, superguai, molt bé, molt bé. La gent va una mica passa pasadeta, això sí, eh? Sí, bastant, bastant. T'has disfressat, Oscar? Eh? De què ja si t'has disfressat? disfressat? Home, això... no us ho, ho puc dir, no us ho, ho puc dir. De Capitán dir, América. Bueno, va, sí, sí, sí que me he sí ¿De qué? Y tal Pues he vingut a un amigo mío y nos eh, disfrazamos de Brock Van De Vaquero Perfecto Mamá, Me tú? encanta va, ¿de qué? ¿Oscar? Parla Hola Arla a Leti, Tamara oh. Oye Hola, ahora, Tamara, te escucho súper bien, Que me encanta que hayas disfrazado de Vaquero así llevo el látigo para saltarse en todo el culito nena que... pues lo tienes que traer el martes sí, te sí, te lo te tienes que el traer martes el martes lo lo llevo el, el martes lo llevo el látigo hombre y tanto y te voy a dar el culete vale el martes que el contentito había, va que, eh yeah, yeah, yeah, yeah, ya ya ya ya el martes lo con el látigo y qué qué que dices por ahí la gente va borracha como perra están cachondos no no te no meten mano no sé no call Oscar. Hola. Sí, no? Hola. No no colto. No sé, nadie de hola, Oscar, perquè no no no, no, no sé. I em sento un meme per allà. La no, no no, gent. Pregunteu-li va eh, si, si pot agafar alguna del carnaval. És pues que no en sent. Oscar. Hola, amiga, amiga. Ara, ara, ara. Que estàvem dient que si podies parlar amb algú que hi hagués, que hi hagués per aquí a, a les carrosses i algú que vagi murat. Ara, això va molt, molt, molt passada, però a veure si puc eh, parlar. Bueno, aquí tinc una noia pixat, no crec que pugui parlar. Ah, que Mejor pixar, no. Búrxala, búrxala, eh... a veure què diu. Espera, ¿me puedo acercar un momento para preguntaros? Es el directo para la radio Vale, vale Venga, vamos, vamos, están aquí meando Hola, nena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Son aquí? Son de Barcelona ¡Vamos a Carnaval, naciste, tío! Van a Carnaval, naciste, tío! ¡Vamos a Carnaval, naciste, tío! ¡Ah! Eh, ¡Aquesto se vaya a surtar a la carroza! ¿De sí, qué van? ¿De qué van? ¿Cómo está ahí la carroza? ¡Ey! Eh, ¡Es el primer ¿Es el primer año? El primer año? El ¿Y por que usted pase con ella pichando la plaza, amarrándose? ¡Es que las policías es están es, ya montando! ¡Ya monta Cuba! ¡Ya monta Cuba! ¡Ando por la piel! ¡Ah, tío! ¡Ya me voy a poner! ¡Puedes ¡Se pasa con se me van a caer! ¡Se me van a caer de puta, tío! ¡Se me van a caer! ¡Esta chica que lleva medidas de puta, dice! A ver, una facultación, va Hola, hola, hola ¿Qué tal? De Sebastián, de Sebastián Es que tenemos en el 2008 ¿Qué te vayas, tío, miren? ¿Qué la Natalia y el Y la luna Bueno, ya Ya, ya, ya, ya voy Ya ves cómo está Y re, pues re, nosotros Continuamos con la festa, ¿eh? Yo sí, el disfruta la, la setmana que ve t'esparllem aquí els estudis a la deu més íntima Molt bé, fins la sora Un patonet, un patonet Adéu Òscar Bé Ja el trucarem demà a veure com ha acabat Sí, cal, la dir, cosa. cal dir, és ma molt interessant, interessant resaca, eh? Quan l'amiga ha dit Mi amiga és una guarra ja, sí, sí. I res, bueno Vull saber quins missatges té la Clàudia perquè ja m'està dient que Tenim de SMA, és, eh? sí. 616, 71, 15, 28. Tenim un missatge del Sergio de Santa Coloma que diu follar con tu ex és mucho mejor porque además de tirarte la jodes al tío con el que sale ahora. Si sale con si un tío. Con bueno. Això vol dir que él se siente orgulloso. y que ya ja saps lo que le agrada. Mira, ya ja está ja una, es una ventaja. Eh? Llevar un montón de tiempo con una pareja que sabe lo que te gusta. Però que a vegades un percal, eh, després. És que deia la Clàudia. O sigui, el problema mos... és una mica és que tornes a encendre aquest foc, no? I, hòstia, potser és perillós, no? I que si no vols que com dius molt del Potser és perillós. Del tipus de relació que has tingut i... no sé. O sigui, el, el moment que ho fas, vale que pots estar tirat pel, pel foc oeste, no?, que diu la Clàudia, però has de pensar una mica en el que pot portar després, eh? Perquè... mal, mal. <laughs> Home, jo tinc sí, un ex que ja, per man. la manera de ser eh, podria passar perfectament sense cap problema, eh? Sí, perquè ja teniu aquest, aquest joc, sí, potser. Sí, perquè ja va començar la relació com, oh, bueno, jo soy un alma libre i tal, i ja, llavors tu t'ho prens d'una altra manera i... Clar, i ja està a, i Clar així, és ja? el que ja anava de venir, depèn de la relació que has tingut, no? Clar. Potser si era un altre tipus de relació que... Així més liberal o no? una cosa així, o que va acabar bé i, mira, sou col·legues i que us veieu... Depèn molt d'això. O que sempre ho havíeu fet dintre d'un entorn molt d'intimitat... De... No, o no? Sí, sí. <ríe> M'ho pregunten si era el sí, sí, sí. Anem al mail, la, la gent que ens envia mails a la veu més íntima, arrobaixemail.com, Tamara. Vale, una chica que nos dice que estuvo con un chico durante un any i medio, lo dejaron y luego siguieron un medio, otro any y medio acostándose, ya que parecía que el sexo era lo único que funcionaba entre ellos. Ahora se da cuenta de los gilipollas que fue dejando que él se aprovechara por él, eh, de ella porque el sexo era lo único que había entre ellos y ella seguía teniendo sentimientos. Además, nos dice que la historia terminó hace unos meses y que ha conocido a un chico que le ha hecho olvidarse completamente de su ex. Y nos manda un mensaje, o sea, le manda un mensaje a su ex diciéndole textualmente cariño que te den por culo. Molt bé, molt bé. Bravo, reina. Molt bé, molt bueno. bé. És, és el que comentàvem. No pot ser que, que tornis a, a una antiga parella y si encara tens alguna amena de sentiments... S'ha acabat aprofitant tu. Claro, pero el problema es que a lo mejor ella piensa que el chico quiere intentar-lo claro, otra vez... I la lía. Y... No sé, no sé. Però molts cops, saps si una persona tens una connexió més important o si és simplement... És el que deia ella, que solo funcionava amb el sexe. No també tu se plantejava una altra manera. Perquè al que havia el sexe amb molta gent no? pots funcionar. Sí, però hi ha gent que només s'entén així. Per tenir una relació, doncs tampoc es pot. L'única que pots tenir doncs, és això, veure't, acostar-se, com ho dice ella, i ja està. No? I el que és xungo, que, és que també ho he llegit i la ta no ho ha dit, és que mentre tens una relació amb una altra persona, així, de, de rotllo o amb un ex, que aquest ex es posi gelós. Ah, sí? Sí, sí. sí. Que se Passa molts cops. Clar, sí. eh, ni, ni conmigo ni cintí, no? És a dir... Si no tenim res, mira, tornem a... a, a cardar, però mira, si te vas conotre o si conotes algú, doncs pues ja... ja hi pique. eh? Això... això no pot passar. Per què m'ho dius a mi? No, només t'advierto. A veure, a veure, torno... No, és que vull, vull sentir aquesta advertència perquè no l'he acabat de pilar, me pots fer més repetir. Sí. Que malament, que tornis amb una ex-nòvia per tirar te i que si la noia doncs, coneix una altra persona o una altra noia, tu te poses gelosa. O sigui que... Però per què m'ho dius a, a mi, parant? la oh, m'has preguntat, no, ah, no ara? No, no, em pensava sí, que a, sí. a mi per alguna cosa en concret. I dic, Però això a, a, a mi m'ha passat de tenir un èxit que, allò, i posar-me gelosa. A mi t'ha passat? Sí, sí inevitablement ens passa a tots però, és que clar és que, Ara, jo dic que està malament però ens ha passat a tots en plan, no, això ho vaig tenir i mira, no? està amb una altra no ho sé bueno, Albert, una cosa aquí al xat la gent està com loca perquè parlem del tema de la festa parlarem, parlarem del tema de la festa Davini, quina novetat tenim aquesta setmana per la festa? doncs que bueno tenim el però de les entrades el lloc ja el sabeu, el dia també. 31 de març, a Costa Breve, discoteca Costa Breve, el carrer Arribau. Festa de la veu més íntima. Com poden aconseguir les entrades? Doncs ens poden escriure un missatge al 671 1528, que és el mateix número del programa. Vale, ens poden trucar també i, bueno, dir qui són, el seu nom, no? Tal. Tot això, per, o sigui, informació, perquè els donem les entrades o si no, ens poden enviar un e-mail amb aquesta pàgina nova que hem fet i a la direcció que diré ara, que és festa arroba laveumésíntima.tk O també el nostre correu electrònic habitual, laveumésíntima arroba gmail.com, tothom que vulgui pot demanar les entrades, deixar el seu número de, de contacte les seves dades, quantes entrades volen preu de les entrades, de vinier, preus molt assequibles perquè ens ho passem molt bé, perquè la gent vegui pels descosits Acabem tots. Eh, doncs poden ser entrada de 7 euros amb una consumició o bé 10 euros amb dues consumicions que està molt bé, 10 euros dues consumicions eh, qui no tingui entrada la, el preu a la taquilla són 12 euros amb una consumició per tant eh, eh, acostumem què, ta mare? Que exacte eh, eh, Animem a tota la gent es que ens compra la nostra entrada... Perquè, a més a més, comprar-nos l'entrada anticipada a la veu més íntima... Per la festa de la veu més íntima... Tenen un regal assegurat per cada entrada... I també entren els sortets que farem en directe... A la nit del 31 de, de març, a la festa... A la discoteca Costa Breve... Sortejarem alguna coseta que la setmana que ve despatllarem... Eh, regals pels nostres oients... També per tothom que estigui a la festa... I la setmana passada va quedar pendent... Eh, si recordeu el concurs que van fer de carauques el van guanyar la Clàudia i l'Òscar Penya i vam dir que aquesta setmana diríem com a grans guanyadors què els hi tocaria fer? Davinia, què els hi tocarà fer a la Clàudia i a l'Òscar Penya? Doncs han decidit fer una coreografia o sigui, sí, daltar-nos a tots amb una coreografia ells dos, únicament, sols a l'escenari eh, jo m'imagino que serà en pelota sí. bueno, També. Ligeritos eh... de ropa seguro Lady Gaga? Lady Gaga. Obvio. Alguna cançó de Lady Gaga fent la coreografia? La Claudia i l'Òscar. Sí, sí. Ho hem de decidir quina cançó, però bueno, jo crec que ha... mm. ja... Ja t'ho dic jo. O sea, entre Alejandro, Bad Romance o, o aquesta nova. O la nova. Bueno, la nova, la corea, és molt complicada, eh? Jo no sé com porta l'Òscar, però jo no gairebé. Jo també estic entre las que has dit de clàssic. Jo sí. estaré espactant. Con Bodi, los dos, eh? No, no, en doncs... pelota, pelota. Si si tu cantes en l'òmic capità, jo veig en pelota si quieres. Si canto l'òmic capità. sola, però si, també en... dijera de roba. Tindrem la sort, Clau. Tindrem la sort a mare, descoltar te Sí, capità. O podran podràs sí. far sí, tots els nostres oients a la festa. Ara, mírala. Sí, Bastant desitzant. Sí. Ja està, ja la mares arroja ja. Ja està No sé si no et di quan estem allí, de sopeton, no tindrà més remei però bueno, hi haurà sorpreses de tot tipus, eh? Jo crec que no s'ho no poden perdre perquè ens ho passarem. És que estem preneixent eh? moltes coses aquí. I avui, i avui que no està l'Òscar, jo aprofito per dir a tots els nostres oients que mm, hem de preparar per la festa de la veu més íntima alguna cosa perquè l'Òscar es quedi. Volem que l'Òscar es quedi i per tant alguna cosa hem de preparar entre tots mentre tota la nostra audiència per, per aconseguir que l'Òscar es quedi. I si algú en té alguna idea, que l'envii a laveumésíntima.com. Exacte, serà la festa de la penya dels oients de la veu més íntima. Ens ho passem molt bé, posem molta música, música que acostumem a posar al programa. Eh, farem algunes cosetes, de Clàudia i l'Oscar fan coreografies. Les altres ja haurà que Exacte, tindrem un fotocol amb, amb, amb els logos de veu més íntima. També tindrem, tindrem l'oportunitat de fotografiar-nos amb tots els nostres oients. Està sonant molt prou. <laughs> ja. Perdona, jo, jo com més ho diu més ganes tinc. Tots. Em sentiré rotllo lluvia d'estrelles. Com més si lluvia d'estrelles. M'encanta. Fa mal. De, ser, a a ja, ver, ver, de tu de tia hi una estrella. Fa mal, fa mal. com aquell. Clar, tio, això. <laughs> m ha, m ha gustat, gustat, tio, me gusta, me gusta, me veo te pondremos humo para que te sientas no ¿Tú, nada, tú me quieres ver en body como sea te eh. quiero ver en pelota ¿no me has visto ya? ¿No sí pero ah vale pero más vale vale me gustó y quiero repetir de acuerdo han ya. pasado muchas cosas entre vosotras Sí, sí, sí. Bueno, no m'han recordat a totes, però sí. Però amb tu també, David. ¿Quines? Has has quel, quel, no, no, no, no, no. La nostra audiència vol saber què. Però això ja van ¿no <ríe> La Tamara me ha chupat els dàvios de arriba. A la, a la, quan van fer la sessió de fotos... Però què vol dir, me ha chupat els Pues le pues, entró un arrebato de pasió porque soy irresistible i em va allà pels llavis. És <ríe> el verídico, no? Sí, sí, el verídico. Claro. I a David pues, le tocamos las tetas, pues està molt bona també. Claro, claro. Però després han passat més coses eh? Albert. Quan tu vas marxar... Què més ha passat? Ens nosaltres, Se queden secretos. Eh? Home, home. Mas vale. No pots saber. No s'ha de alguna coseta més, eh? Sempre es no, queden no, a no. mitges. La Clàudia. La Clàudia els hi pot oferir més. <laughs> jo els ofereixo més sempre. Cada dia, vamos. Per cert, hi ha, hi ha una aquí, la gent està... Quan hem dit l'Òscar al chat, la gent està posant que canviaran bé els idees perquè volen que es quedi. Que també, sí. Molt bé i moltes gràcies. Sí, hem de, hem de sabotejar la, la, la marxa de l'Òscar. I ho farem. Però hem de sabotejar i sabotejarem. Ho fer també com, com, com puguem. I a la festa. Tots. Tots. Junts. L'imprevís. 31 de març. Si costa posarem. Breve. Si Os queremos allí. Si. Capitanes, Bob no Esponjas, todo. <laughs> Para sabotear la, la marxa d'Òscar. La setmana que ve... Perdó. parlarem sobre els erasmus el erasmus el orgasmus, orgasmus. orgasmus. orgasmus. la bona festa, la vida, la vidorra que es foten la gent, gent d'erasmus d'orgasmus eh, la, la bona vida que es foten el, el desmadre que hi ha no? abans de, de, de tornar o sigui, quan se'n van, què se supo no? exacte, tothom que vulgui participar en, en el tema de la setmana que ve doncs que ens enviïn imatges, ja ho hem dit a laveumésintima.com o a la nova pàgina, torno a dir eh, laveumésintima.tk laveumésintima a través del Facebook, a través del telèfon i bueno, totes les vies de contactes que hem anat repetint al llarg de programa i que també tenen a la nostra pàgina web podeu consultar les nostres formes de posar-se en contacte amb nosaltres i també poder, us podeu descarregar eh, programes de, ja, ja mesos, exacte el podcast de la veumésintima Albert, què? què creus que fa la l'agenda d'Erasmus? Quan torna tothom t'hi diu es no, no, no, no, tothom t'hi diu ha anat molt bé, molt de pitorreo, Ui. tal qual però ningú ho concreta ho És, és tan fàcil com si algú té eh, depressió post-Erasmus és que s'ho ha passat massa bé és a dir, que ha estat la rehòstia La pregunta és la finalitat principal realment és follar quan, o és, estudiar? No, clar, follar. això algun dia si vols ho discutim perquè jo em poso molt nerviós amb això no hi ha cap problema no hi ha cap problema en marxar de festa acostar els pares Què és el que es fa però collons almenys que es digui no? perquè clar jo tinc una amiga que, que va a Itàlia eh, que va a Itàlia i precisament l'italià no el va prendre i va estar potser que pràcticament un any Itàlia és molt conocida eh? Per què? Ah, molt és molt coneguda. Que... Ja, ja, ja sabia, ja sabia el que, que iba. Ja, ja, ja sabia, sabia el que, que iba. Ira. Escolta, però clar, el problema dels Erasmus és que no solo te amb la gent d'aquest país, que et trobes amb d'altres, i... però si, si no aprende italian i no aprende romanes, que, ¿cuenta o no? Bueno... Cuenta, cuenta. Sí, sí, Tots sí. sumen aquesta vida. Ah, algo te importa. Francés, griego... Eres una cerraca. <laughs> Cubanito. Ávil <laughs> sí, ah, tamada. <laughs> Ai, doncs la setmana que ve parlarem sobre els orgasmos d'orgasmos. Emplacem, com sempre, tota la nostra audiència que ens escolti, a que vagi ja reservant aquestes entrades per la veu més íntima. Posarem punts de ventes a les, eh, a les universitats habituals, la UB, la Universitat Autònoma, també la Pompeu Fabra, la UPC, també a la Batoliva, també a la, a la Ramon Llull per totes les discoteques de Barcelona es podran comprar les entrades, però qui les vulgui ràpidament ho pot fer a través del nostre telèfon 616-71-1528 o a través del nostre mail laveumesíntima arroba gmail.com o festa arroba laveumesíntima que ho facin ja, eh? perquè es quedaran sense entrades, eh? i ens acomiadem fins la setmana que ve desitgem-vos que passeu molt bona setmana i que cardeu moltíssim Tamar Hernández i tothom que ens escolta a través de la nostra pàgina web, que que ens veu a través de la nostra webcam. Tamara, eh, perdó, Clàudia de Bartomeu, eh? bona nit. Molt bona nit, toqueu-vos molt, si us plau. Tamara Hernández, i tu també ens envia mails a laveumesintima@gmail.com, o que ens escolta i que ens parla a través del Facebook. És el doble facebook.com/laveumesintima. Bona nit, Tamara. Bonas noches i que se disfracen tots i que fóien amb molts vaqueros. Rangers. No, vaquero. Vaqueres. Vaqueros. Ja t'agrada, ja t'agrada a tu. Concapitanes, molt. Grandes a la molt bona nit. Molt bona nit, Albert, molt bona nit a tots, tota la gent del chat, del Facebook, tothom que ens escolta i tothom que... amb qui ens trobarem la setmana que acomiadem i us esperem a tots a la nostra festa, la veu més íntima, 31 de març. A Costa Breve, dijous, 7 euros una consumició, 10, 10 dues. Bues. Envieu-me'n. 5 euros per consumir-se, està molt bé. Un patronet que us parla, sóc Albert Díaz i això és La veu més íntima. Ens retrobem la setmana que ve, dimarts, a les 11 de la nit. Adeu, adeu.